طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَى شُكُرُ عَلَيْنَا مَدْعَى لِلَّهِ دَاعِ طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Plemeni taj cijenjena sestro, ovom prilikom obraćam se samo tebe. Ove riječi tiču se samo tebe. Kako da ne, kada je i Allah djelaluhu jednu cijelu suru naslovio imenom En Nisa, žene. jednu cijelu suru naslovio imenom En Nisa, žene. Također objavio je suru s imenom Merjem. Kako da se ne obraćamo posebno ženama, kada je i uzvišeni Allah propisao propise koji se tiču samo žena? Kako da se ne obraćamo posebno ženama, kada je i Allahov poslanik sallallahu alihi wa ala alihi vasallame na dan Bajrama cijelu hutbu posvetio ženama? Nakon što se obratio ljudima i ženama zajedno, došao je ženama i obratio se njima posebno kako da ne kada je Allah poslanik alihi salatu wasalam jedan dan u sedmici dolazio u kući Umu Atije radijallahu anha gdje bi se okupljale sahabike i podučavao ih i vjeri plemenita i ciljena sestro strpi se ovih nekoliko trenutaka doista oni će brzo proći koje ćeš Ukoliko ih budeš provela radi Allaha dželle dželaluhu, radi svoga gospodara, inšallahu te sutra naći na stranicama svojih dobrih dijela. Plemenita sestro, da li se zapitaš ikada i da li o tome razmišljaš kakav je bio položaj žene prije Islama? Razmišljis li ikada o tome? Da li ikada razmišljaš o tome? Žena... Prije Islama nije vrijedila nikoliko obična roba koja nakon što se pohaba izbaci van na ulicu. Prije dolaska Islama žena je bila nepoželjno stvorenje, ne samo u društvu i zajednici koja bi je okruživala, već i subhanallah među svojim rođenim roditeljima. Allah subhanahu wa ta'ala obavještava nas o tome pa kaže... Weda bušire aħaduhum bil unsa, vole vođhuhumu svedda, wohoek je vim je te wara min lqaum min su, ma buširebihhi a jumsiikuhu ala hun, em je dussuho fit torab ela saa ema jakomun. I kad se nekom od njih javi da mu se rodila k ći, lece mu potamni. Postaj potišten, krije se od ljudi zbog nesrećje koja mu je dojaljena. Da li je ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi, kako ružno oni prosuđuju. Prije dolaska Islama, čovjek bi, ukoliko bi mu žena rodila žensko dijete, bježao od ljudi, bojao se prigovora i omalovažavanja. Ženi, ukoliko bi joj umro čovjek ili otac ili brat, ne bi ništa nasljeđivala od njihove ostavštine. Naprotiv, Nju ženu drugi bi nasljeđivali kao običnu stvar i ona bi prelazila i svojine jednih u svojinu i vlasništvo drugih. Otac bi uzimao svoju malu djevojčicu. Svi mi imamo dječicu. Imamo žensku djecu. Kako su takva mala stvorenja ili predivna, lijepa. Kakve su također te djevojčice bile lijepe, nježne. Otac bi uzimao tu svoju malu djevojčicu od svoje supruge, tražio bi da je oljepša, da ukrasi njihovu djevojčicu, da je obuče u najljepšu odjeću, okupaj, počešlja, namiriši. Nakon toga obadvoje i otac i majka igrali bi se sa svojom malom djevojčicom, šalili bi se, zabavljali s njom. Zatim bi otac Odlazio sa tom svojom malom djevojčicom daleko u pustinju, daleko od pogleda svih ljudi. Daleko u pustinji otac bi kopao jamu, ne znajući o čemu se radi i mala djevojčica bi u tome pomagala svome babi, jer je navikla da pomaže svome babi. Svojim ručicama bi kopala jamu i zemlju bacala na svoga babu, misleći da je riječ o igri. Mislila je da se igra sa svojim babom. Bacajući prašinu u vis, smijala bi se i veselo skakutala oko svog babe. Otac, nakon što bi iskopao dovoljno duboku jamu, u nju bi spuštao svoju malenu, prelijepu djevojčicu. A ona bi se i dalje smijala. Spustio bi je u jamu i dugo gledao u nju. A zatim, nakon nekog vremena, djevojčica bi progovorila... Babo, babuka, je li vrijeme da idemo kući? Sad nije vrijeme više da idemo kući. Hajde, izvadi me odavdje. Kada bi je otac prvi put zasuo zemljom, ponovo bi se nasmijala, misleći da se igra nastavlja. Međutim, kada bi vidjela da se nivo zemlje oko njenog slabašnog tijela povećava, kada bi vidjela svog uplakanog babu, Kako ne prestaje, već i dalje na nju ubaca zemlju, shvatila bi o čemu se radi. Shvatila bi da je čeka završetak potpuno suprotan od onog kojeg je ona očekivala, i iščekivala. Shvatila bi da se nikada više neće vratiti svojoj kući, svojoj majci, koja ju je tog dana zadnji put okupala, zadnji put počešljala, Zadnji put namirisala <clears throat> i u najljepšu odjeću odjenula. Dozivala bi svog babu, dozivala bi svoga oca, molila ga da prestane, plakala, sve dok njen glas na kraju ne bi potpuno utihnuo. Visoko podignute ruke umirila bi se i duša napustila njeno tijelo. Kaže Allah, وَاِذَلْمَوُودَتُ bi بِأَيِّ ذَمْبٍ كُتِلَتْ I kada živa, sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je ubijena. Zbog čega je ubijena? Samo zbog toga što je žensko. Zbog čega je nasljeđivana i bila, jeli kao bilo kakva potrošna roba. Samo zbog toga što je žensko. Dolaskom Islama promijenio se u veliko, u veliko položaj žene. Allah djel جل le gospodar pravednih. Kao što je propisao određene propise svojstvene samo muškarcima, također propisao je pojedine propise svojstvene samo ženama. Podario je ženi počasno mjesto u društvu. Naprotiv, pojedine žene učinio je boljim od većine većine ljudi. Za Allah djela جل, djelaluhu nije rekao, Marijem je radijallahu anha, Ja Marijemu, inna Allahe stafaki, wa taharaki, wa stafaki ala nisa alamin. Ja Marija poknuti lerbiki vasjudi i rkui ma rakiin o Marija teba Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svietu učinio o Marija budi poslušna svome gospodaru i licem natlepadaj padaj i sa onima koji namaz obavljaju i ti namaz obavljaj blamini tajci sestro, obraćam se tebi jer si ti majka Ti sestra, ti si supruga, kćirka i složićemo se da muškarcu nema spasa bez žene. Muškarac ne može na ovom dunjalku obstati bez žene. Prva stvar o kojoj treba da razmišljaš, za koju treba da upitaš svoju dušu i da, i da joj daš odgovor jeste zbog čega nas je stvorio Allah džel جل leđaluhu. Zbog čega nas je spustio na ovu zemlju, zbog čega nam je stvorio nebesa i zemlju. Podčinio sunce i mjesec, zbog čega nam je stavio na raspolaganje sve, i životinje, i ptice, i biljke. Zbog čega nam je dao dva oka, jezik, dvije usne, dvije ruke, dvije noge i mnogo šta drugo. Zbog čega sve ovo? Zbog čega nas je Allah Čele جل Đalalu počastio razumom i time odlikovao nad svim drugim stvorenjima. Znaš li zbog čega, cijenjena sestro, efahasibtum? Abetha, wa la Zar mislite da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete vratiti? Misliš li plemenita i sestra da nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i doveo na ovu zemlju? Da jedemo, pijemo, razmnožavamo se? Tako mi je Allaha djelaluhu جل, nikada. Stvar i sve kod Allaha subhanahu wa ta'ala nije uzaludno. Ništa nije uzaludno. Nije riječ o igri i zabavi, već... وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْزَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ A djine ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Poslušajmo nekoliko kazivanja o onima koji su spoznale svrhu svoga stvaranja i postojanja. Aisha radijallahu ta'ala anha. Esidika kćerka esidika. Iskrena kćerka iskrenog Ebu Bekra. Radi Allahu anhuma, Allah bio zadovoljan i njim i njome. Njen sestrić ulazio bi jutrom kod nje, samo da je poselami pa bi je zaticao o namazu. Klanjala bi, učila ajet i ponavljala jedan ajet iz Allahove knjige. Učila, ponavljala i plakala. Govorio bi na vratiću kasnije, da je sada ne prekidam, pa bi se vraćao oko po dne, I zaticao je u istom stanju. Klanjala je, učila i ponavljala ajet sve usplač. Koji ajet? Koji ajet iz Allahove knjige? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Famanallahu alejna, famanallahu alejna wa qana azab as Allah nam je svoju milost darovao, svoje blagodati ukazao. I od u ognju nas sačuvao. Ajša radijallahu ta'lanha učila bi jedan ajed ponavljala i plakala toliko, toliko dugo vremena. Na samrti Ajša radijallahu ta'lanha i pored svega onoga što je dala za Allahu džel le dželaluhu vjeru, i pored svog onog znanja kojeg je preuzela od Allahog poslanika alaihi salatu osalam i dalje ga širila. Na samrti je rekla, rekla da sam Bogdom Bila zaboravljena. Da sam umrla i bila zaboravljena. Zar nisi čula o sluškinji faraonove kćerke, koja kada je vidjela kako joj se jedno za drugim djetetom ubija, ostajući postojana u svojoj vjeri, tražila je od faraona da nakon što i nju spali u uzavrelom ulju, kao i njenu djecu, da skupi njene kosti i kosti njene dječice, I da ih sve zajedno ukopa. Pa Faraon, nakon što je nju ubio, nakon što je nju spalio u uzavrelom ulju, sakupio je njene i dječje kosti i zakopao ih u jedan kabur. Allah subhanahu wa ta'la dao je da se iz njihovog kabura proširi i uzdigne sve do nebesa lijepi miris kojeg je Allaho poslanika alaihi salatu wasalam osjetio kada je bio namija rađu. Da, da. Aiša radijallahu ta'alanha je plakala. Sluškinja faraonove kćerke zajedno sa svojom dječicom je spaljena u uzavrelom ključalom ulju. Mislite da su propatile na ovom dunjaluku, tako mi Allaha džel ne nikada. Živjele su najljepšim i najsretnijim životom. Otišle su sa ovog svijeta na kojem su uživale u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala u spominjanju i veličanju njega subhanahu wa ta'ala. Jeste li čuli kazivanje o prvoj ženi, šehidu u islamu? Ime joj je Sumeya bintu Hayyat, Umu Amar, i mislim da nema žene, a da nije čula za ovu časnu sahabiku. Ona je prva žena šehidu islamu. Primila je Islam. Pa je za Paizanjeno primanje islama čuo Abu Jehel. Nakon toga udaraju, udarovao ju je po ulicama. Kada ju je presretao, mučio je i uznemiravao. Dovodio bi nju, njenog muža i njenog sina Amara pred druge ljude, pred svoje robove, svoje robove, svoje sluge bi sakupljao, a zatim naređivao im da muče, uznemiravaju, sumeju njenog muža i sina Ammara. U takvom stanju, zaticao bih Allahov poslanik, wasalam, nije mogao pomoći, osim da se su osjeća s njima, i moli Allaha subhanahu wa ta'ala da im sve na domjesti i na ahiretu, pa bi govorio, sabren ala jasir, fa inne me vaidakumul djenne. Strpite se, o o jasirova porodico, doista vaše mjesto je u djennetu. Pogledajte ovu ženu, biva mučena, Prati mučenje svoga sina i svoga muža i sve to strpljivo podnosi. <coughs> Dolaz je bujehl dok se oni kažnjavaju, pa čuje sumejne riječi ahadun ahad ahadun ahad Rabbi Allah wahde, dinil Islam wa nabiy Muhammad sallallahu alayhi wa alihi Allah je jedan, Allah ya je yadan moj gospodare je Allah jedini, moja vjera je Islam i moj vjerovjesnik je Muhammed Pa u zlojeđen njenim rječima, mušrik Ebu Džehl prilazi sumeji i probadaje kopljem. Zabadaju i koplje ekreme Allah u njen spolni organ. Pa tako sumeja postaje prva žena šehid u Islamu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ja, eyjuha, amenu āmenu, izbiru, vasabiru, varabitu, Vattequllaha la'allakum tuflihun. O vjernici, strpljite se i u svojoj istrpljivosti ustrajte. Na granicama bdite i Allaha se bojte pa ćete sigurno uspjeti. Pojedine žene današnje kada otvore novine, upala televizor i tamo vide kako se ismijava hidžab, kako se ismijava Mekka. Kako se nastoje omalovažiti i omraziti žene, vjernice koje se drže svoje vjere, praktikuju svoju vjeru, pojedine današnje žene, čiji iman nije se učvrstio duboko u srcu, kada sve to vide, kažu sebi, zašto da sebi otežavam. Na ovakav način i sama ću biti smijavana. Bolje mi je da se malo ostavim svega ovoga, da malo popustim, kad dođu bolja vremena, o tome ću razmišljati, subhanallah. Pojedine žene ne mogu da podnesu ni jednu riječ svoje rodbine ne mogu da podnesu ni jednu provokativnu riječ svojih nekadašnjih prijateljica a doista nisu to nikakve prijateljice prijatelji jesu oni koji ti uvijek pomažu oni koji su uvijek uz tebe u svakom stanju u kojem se nalaziš pojedine žene čim čuju smijeh iza leđa sa šaptavanje od mase kolebaju Odustaju od hijjaba, odustaju od ispravnog pridržavanja za vjeru, kažu, bolje mi je da živim smirano, u rahatluku, nego da budem prozivana, uznemiravana. Hoću svoj kućni mir, moja kuća i moja djeca, oni su mi najprečiji. Cijenjena sestro, u ovom našem vremenu vodi se rat, i te kakav rat protiv žene muslimanke, rat protiv njenog Hidžaba. Rat protiv njene časti, čednosti i plemenitosti. Cijenjena sestro Allahova robinjo, ovo vrijeme je vrijeme sabora, strpljenja, vrijeme podnošenja mnogo čega. Ovo vrijeme je vrijeme ugledanja na sumeju radijallahu anha, prvu ženu šehidu islamu. Budi strpljiva i postojana. Ugledaj se na umu Ammar. Poslušajte i ovo kazivanje. Mislim da nema danas žene koja može da učini nešto ovako. Ili za takvu se još nije čulo danas. Bio je dobar čovjek. Ashab Allahog poslanika kako da ne bude dobar čovjek kada je ashab. Međutim Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti nije mu podario lijep izgled lica. U vremenu Ashaba i ashabiki odlazio je do mnogih, tražio je ruku njihovih kćerki. Međutim, niko nije htio da da svoju kćer za njega, za Džulejbiba radijallahu ta'ala. Nikoga nije htio za Zeta, pa je došao Allahom poslaniku alihi salatu vasalam i rekao Allahu poslaniče, ljudi me odbijaju. Pametio ženi s nekim. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, mu reče: "Otiđi kući tog i tog. Pokucaj na njihova vrata i reci: Doista Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jehli da oženi vašu kćerku sa mnom." Pa je otišao u Julaybib. Pokucao na vrata. Vrata su se otvorila. Izašli su babo i majka, pa im je Julaybib radijallahu anhu rekao: Doista Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, želi da oženi vašu kćirku. On nije ni završio što je htio da kaže, a oni su se svi odmah počeli radovati. Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, želi da oženi našu kćir, koja čast za njihovu kuću. Allahu akbar. misli su dakle da Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, želi da oženi on njihovu kćirku. Dakle za sebe. Pa im kaže Džulej Bib. On želi da oženi vašu kćerku sa mnom. On želi da oženi vašu kćerku sa mnom. Zanijemili su. Ušutjeli odjednom. Majka reče nakon duge šutnje, za nije mogao biti Ebu za Zar nije mogao biti Omer? za nije mogao biti taj, taj? Nije našao nikogo, sim ovog? Kao da se majka dvoumila, naprotiv bunila, protivila. Izgleda da je i kćerka čula vijest. I ona sama našla se između dvije stvari. Između naredbi Allahovog poslanika, alihi salatu vasalam, i čovjeka s kojim ona ne bi voljela da živi. Pa je ponovo upitala majku da utvrdi vijest. O čemu je riječ majko? Šta je? Pa su obavijestili je o vjerovjesnikovu, alihi salatu Selam želje. Zatim je ona rekla ocu i majci, Dani? أمر رسول الله, صلى الله عليه وسلم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد أدبيت نارد بو الله وقبسانيك زاشت أدلزي تود ريشي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرات من أمرهم ne priliči ni jednom vjerniku niti jednoj vjernici da kada nešto odredi Allah i njegov poslanik da oni po tom pitanju imaju svoje mišljenje dajte me za njega doista me Allah neće ostaviti pa vjerovjesnik alejhi salatu vesselam kada je čuo za reakciju ove djevojke mnogo se obradovao i dovio za ovu djevojku prve bračne noći Џулайбиб Prije nego li je i pristupio svojoj supruzi, čuo je glasnika, Allahovi konjanici, o borci, o muđahidi, hajjalal džihad, hajte u džihad, hajte u borbu, pa je skočio o džulejbib i požurio da se odozove glasniku. Otišao je s vjerovijesnikom, alihi salatu v.s. i ostalima shabima i vjerno se borio. Nakon bitke, Allahu poslanik alihi salatu veselam zatražio od ashaba da potraže ranjene, i one koji su preselili. Došli su ashabi i spominjali ubijeni, pa ih Allahu poslanik alihi salatu veselam pita da niste nekoga zaboravili, je li vam neko nedostaje? Ponovo su otišli i tragali, vratili su se i ponovo nabrajali ubijene, ubijeni taj, taj, taj, taj, taj, taj, nedostaje li vam još neko? Ponovo je upitao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, pa su rekli, ne, Allahov poslaniče. Rekao je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, međutim, meni nedostaje džulejbib. Zatim, kada ga je on, alihi salatu wasalam, potražio, našao ga je pored sedmerice mušrika, mnogo božaca. Podigao ga je u svoje naručje, obrisao krv i prašinu s njegovog lica, a zatim rekao, ubio je sedmericu dok i on na kraju nije bio ubijen on je od mene ja sam od njega on je od mene i ja sam od njega Allahu akbar danas većina žena ne želi muškarca osim muškarca koji izgleda kao što izgleda zapadnjak koji liči više koji liče, liči više na međusiju i nevjernika nego na muslimana žele muškarca koji nije strogu vjeri, kod kojeg Može se i muzika poslušati, kod kojeg mogu i TV serije se pogledati. Može i miješanje. Kod njega može izaći se kad hoće i ići kod hoće. Može i da radiš šta hoćeš. Ako hoćeš da radiš čak i na poslu, nema problema. Naći će se za djecu doj, dadilja, pa će jeli, ona odgajati našu djecu. Jer se ima novca, oba dvoje ćemo raditi. Danas ne želi se muž koji se drži vjere, jer on spriječava mnoge stvari. Ne može se kod njega činiti što se hoće. Kod njega je haman pa sve haram. Danas žene žele muškarca koji će dozvoliti da njena riječ uvijek bude za zadnja. Koja danas žena želi da se uda za dobrog, pobožnog, Allahovog groba čovjeka, pa makar bio i siromašan? Koja danas žena želi da se uda za hafila, je knjige, čuvara Allahove knjige koji će je podučiti Allahove knjizi, pred kojim će naučiti Allahovu knjigu, s kojim će uživati u noćnom namazu, pa makaron on bio i siromašan. Koja danas žena želi da se uda za čovjeka kod kojeg će učiti Allahovu vjeru, ići putem do dženneta, pa makar on bio i siromašan. Takve Haman danas žene treba slupom tražiti. Faraonova žena koja je ispoljila vjeru u Allaha subhanahu wa ta'la jednog jedinog i porekla božanstvo Faraonu, svome čovjeku. Faraon koji je ubijao mušku djecu, a žensku u životu ostavljao. Faraon koji je govorio za sebe, ene rabbu kumul ja sam vaš najveći gospodar. Žena mu, vjernica u Allaha subhanahu wa ta'la, izašla je iz njegovog dvorca. Izašla je iz ogromnih uživanja, govoreći, moj gospodar je Allah Onaj koji je na nebesima, ja ne vjerujem u tebe, niti u ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Faraon ju je odveo na vrelo popodnevsko sunce, položio na užarenom pustinskom pjesku, razapeo je na njemu i tražio da se odrekne onoga na čemu je. Međutim, vjernica, strpljiva, Bogobojazna vjernica u Allaha wa odgovorila je, tako mi Allaha, ne odstupam od svoje vjere nikoliko je treptaj oka. Faraon vidjevši ustrajnost svoje žene na obožavanju Allaha jednog jedinog, a ne njega Faraona, naredio je svojoj vojci da dođu s velikom stijenom i spuste na nju vjernicu Asju radijallahu anha. Prije nego što se ta ogromna stijena ispustila na nju, Asja je proučila riječi Allaha subhanahu wa ta'la, koje Allah subhanahu wa ta'la spominje u suri Tahrim. Rabbi ibnili, indike bejten fil djenne, wa neđini min fir'aun wa amelihi, wa neđini min al qavmi zalimin. Gospodaru moj, sagradi mi kod sebe, kod sebe, kuću u djennetu, i spasime od faraona, i mučenja njegova, i izbavi me, od naroda nepravednog i Allah dželle جل džalaluhu uzeo joj dušu prije nego što se ispustila stijena na nju nekoliko trenutaka ali iskrenih trenutaka iskrene dove i vjere u Allaha subhanahu wa taala za Marijam kćerku Imrana Allah subhanahu wa taala kaže wa maryam ibneti imran allati ahsanat farjahha fa nafahna fa nafahna fihi min ruhina Wasad dakat bikelli mat je robbihva ku tubihhi okannet min lkanitin. Allah vam kao pouku navodi merjem, kčr im ranovu, koja je nevinost svoju sačuva, a mi smo udahhnuli u nju život. I ona je u riječi gospodara svoga i njige njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila. Mariam radijallahu anha dok je klanjala, padala svome gospodaru na seždu, jedan čovjek je ušao kod nje. Pa je rekla: "Inni a'udhu bir-rahmani mink in kunta taqiyya", otiče m'semilostivom od tebe, ako se ti njega bojiš. Billahi alek. Tako ti Allah plamenitećina sestro šta bi danas rekli o mnogim ženama muslimana, muslimankama? Ulaze u trgovinu Pričaju s trgovcima, muškarcima, smiju im se, uljepšavaju svoj govor zbog čega, samo da dobiju određenu stvar možda po nižoj cijeni, da kupe određenu stvar jeftinije. Čujete ih kako objavljaju s muškarcima duge telefonske razgovore pa posao, mora se raditi. Odlaze na posao pojedine muslimanke utegnute s dubokim izrazima sa svake strane. Njihov miris osjeti se na veliku udaljenost, a zveke zveket njihovih potpetica na još veću udaljenost. Gdje su takve žene i gdje je Mirjam radi Allahu anha, kada joj je čovjek stranac ušao? Je li mu nazvala selam? Je li mu pružila ruku u želji da se rukuje s njim? Je li mu se osmijehnula, obradovala se osamljivanju s njim? i dopustila šetanu da joj sašaptava šta bi sve mogla da učini s njim dok ih niko ne vidi. inni a'udzu mink in kunta taqiya. Ja se utječem milostivom od tebe ako se ti njega bojiš. Pa kada ju je obavjestio da on nije čovjek, već da je melek, poslan od gospodara svjetova da joj pokloni dječaka koji će biti vjerovjesnik. Šta je rekla? Je li se obradovalo tome rodiće vjerovjesnika? Poslanika, nije mala stvar. Rekla je, kalet, ena je kunuli gulam, valem jem sesni bešar, valem eku begija. Kako ću imati dječaka kada meni jedan muškarac dodirno nije? Ja nisam nevaljalica. Allahu ekber. Merjema. I pored toga što vjeruje v Allaha subhanahu wa ta'ala. I pored toga što je Allahu bećava i donosi radosnu vijest da će roditi vjerovjesnika, poslanika naprotiv jednog od Nai odabranih poslanika ululaz minar rusul brine se za svoju čast za svoju čednost za svoju plemenitost šta je danas s mnogim ženama brinuli se za svoju čast i svoju četnost pa kada su joj došle porođajne muke treba da rodi vjerovjesnika poslanika šta je rekla qalet jaletni mitu qabl hada wa kunt nasimsi kam se reče da sam umrla prije ovoga i bila zaboravljena Iako je njeno dijete, dakle, poslanik vjerovjesnik, iako je s tom vješću došao najodabralniji melek, Džibril, i sve se to odvijalo po Allahove džel leđelaluhu naredbi, naredbi gospodara nebesa i zemlje. Merijem je rekla, jalejteni mitu kablehada, vokuntunes si je mensija, kamo sreće je da sam ranije umrla i da sam potpuno zaborav pala. Je se li vidjela četnosti i čistoće, plemenitosti, kojom nju je počastio Allah subhanahu wa ta'ala. Zato plemenita sestro, dobro znaš da se ponosimo tobom. Ne dozvoli da postaneš jeftina roba. Ti si naš dragulj. Današnje sredstvo koje zapad ponajviše koristi u borbi protiv islama i muslimana jeste žena. Jeste žena. Pogledaj u bilo koje novine, bilo koji časopis, neminovno tamo mora da se nalazi što više otkrivena žena. Stavljaju je tamo i na svako drugo mjesto, mislite, zbog njene čednosti i njene plemenitosti, tako mi Allaha nikad, već tom jadnicom žale da iskvari ono malo što je ostalo od morala, plemenitog morala. Zar Allah poslanik alayhi salatu wasalam, nije rekao ma taraktu ba'di fitnatan adr ala min fitnatin nisa iza sebe nije ostavio veće iskušenje po ljude od fitne iskušenja žena zato plemenita sestro čuvaj islam i čuvaj svoju braću muslimane ne dozvoli da se islam i plemenite moralne vrijednosti naruše putem tebe iz tvoga pravca Jedan od kršćana prejasno je rekao Čašica i pjevačica učiniće od muslimana ono što neće učinti ni stotinu topova i granata Žena, pjevačica, razgolićena učiniće od muslimana ono što neće učinti ni stotinu granata Allah, Allah, plemenita sestro kada je u pitanju tvoj hijab Allah, Allah, plemenita sestro kada je u pitanju tvoja čednost i tvoj stid Ne pokazuj ništa od svoga tijela ljudima, strancima Ti si naš dragulj A zna se kako i gdje se čuva dragulj. Skupocjeni dragulj Islama, naše vjere, jedine ispravne vjere kod Allaha subhanahu wa ta'la. Zar želiš da budeš jeftina roba koju svako nadgleda, mjeri, dodiruje, ispituje njen kvalitet, tvoje tijelo i tvoji ukrasi zapamti dobro samo su za tvog čovjeka, za tvog muža, tvog supruga, ni koga više, naprotiv tvoje ime, tvoja visina, tvoj stas. Tvoj rast, tvoje godine samo su za tvog supruga, ni za koga više. Spomenite mi, pored Merjemi, neko drugo žensko ime u Kur'anu. Spomenite mi, pored imena Merjemi, neko drugo žensko ime u Kur'anu. Nećete ga naći. Nećete ga naći. Pa Allah subhanahu wa ta'ala vodi računa o tome i šareti nama, ukazuje nama da i mi vodimo računa o tome. Kada Allah subhanahu wa ta'ala odma na početku sure Al-Bekare govori o kazivanju Adema i Iblisa, kako je Adem zbog počinjenog grija jeli li mogao, morao poslije da izađe iz dženneta, prije toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže smijesti se ti i tvoja žena. O Ademe, ti i tvoja žena smjestite se u džennetu. Ne spominje ime žene. Ne spominje ime žene. I nigdje u Kur'anu Nećete naći spomen ženskog imena Izuzev Merjeme. Zašto se spominje Merjema? Merjema nije imala muža koji je mogao biti ljubomoran na svoju suprugu. Nije imala muža. Zato sve tvoje, sve što je vezano za tebe, niko drugi ne smije poznavati osim tvoj muž. Sve što je vezano za tebe. Čuvaj svoje lice koliko god možeš. Doišta poljude kada je u pitanju žena najveće iskušenje je stalice. Najveće iskušenje je stalice. Zbog toga kada se prosi mlada, je tako i traži od nje da se pokaže, da izađe pred budućeg supruga. Šta se traži od nje uglavnom da pokaže, da otkrije? Ruku, stopalo, potkoljenicu, natkoljenicu, slično, a? Traži se u većini slučajeva da se pokaže lice. Jer je u većini slučajeva lice razlog pristanka ili odustajanja. Zbog toga Ajša radijallahu talanha govoreći o svojim postupcima na Hadžu i Allahu im propisu ili otkrivanja lica, dok je žena u ihramima rekla je kada bi ljudi stranci prolazili pored nas, mi bismo prekrivale svoja lica, a kada bi podmakli, ponovo bismo ih otkrivale. Plemenitaj cina, sestro, koliko god možeš, nastoj. Da se posvjetiš i badetu, spominjanju i veličanju svoga gospodara, učenju Kur'ana. Vrati sa Allahu subhanahu wa ta'ala koliko god možeš. Jesi li ikada razmišljala da naučiš Kur'an na pamet Ili da ga barem proučiš potpuno, potpuno, s cijelog, ali s razmišljanjem, s tefsirom? Čuvaj se, pripazi se svega što te odvraća od sjećanja na tvoga gospodara. Uzvišeni Allah. Ne zaboravi, kada je odabrao Merjemu radijallahu anha, rekao je Merjemi, Ja Merjemu uknuti li robbiki vasđudi vorkaj marrakin o Merjema. Budi poslušna svome gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji namaz obavljaju i ti obavljaj. Na ovom putu treba će ti mnogo sabura, mnogo strpljenja, ali sjeti se umu amar, sjeti se sumeje. Majke Amarovi, sjeti se faraonove žene Asje, sjeti se sluškinje faraonove ksjerke, kako su saburale na svim onim što ih je snalazilo i kako su otišle sa ovoga svijeta. Otišle su svjerom pa makar bile ubijene i naj najgori način. Ako ti Allah subhanahu wa ta'la ukaže svoju veliku blagodat, podariti znanje, omogućiti svijet da budeš ustrajna u ibaditu, da mnogo ibaditiš Allahu subhanahu wa ta'ala, nemoj da se uzoholiš, nemoj da se uzdigneš, sjeti se riječi naše majke, majke vjernika, Ajše radijallahu ta'alanha, kada je na samrti govorila, kamo sreće, da sam umrla i bila zaboravljena, iako je, iako podučila nas tako, jeli, brojnim propisima Allahove vjere. Allahu subhanahu wa ta'ala, molim da ovi riječi, ovo nekoliko riječi koje smo čuli, koji smo kazali upiše na vagu naših dobrih dijela i da nam ih vrati sutra na sudnjem danu kada nam budu najpotrebnije molim ga subhanahu wa ta'ala da nas okoristi ovim riječima da se popravimo koliko toliko, da se približimo allahu subhanahu wa ta'ala, popravimo svoj odnos prema njemu, požurimo da što je god moguće više jeli činimo i badet allahu subhanahu wa ta'ala kako bismo zadobili inšallahu ta'ala njegovu milost, a nakon toga i džennet i prelijepa uživanja u njemu Allah subhanahu ta'ala molim da oprosti meni mojim roditeljima mojoj porodici a isto tako i vama, vašim porodicama vašim roditeljima i svim muslimanima molite ga subhanahu wa ta'ala da nam se svima smiluje da nam oprosti da nas uvede u džennet doista Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji obilno prašta volio praštanje pa ga molimo da nam svima oprosti wa lahamdulillahi rabbilalamin وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبا شكر علينا مدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبى الشكر علينا مدعى لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وَجَبَى الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَدْعَى لِلَّهِ فتَ الحّ أَنب وَإلَ الله استجبُ فتتَ الحَّ أَنيبُ وَإلَ الله استجبُ إن بجاء الدّين قَُّ جَأَنًَا النَّصررُ الأكيدُ